Càpsules musicals amb Rafael Corbí Avui toca el torn de la música de 2020 a càrrec de Sílvia Rodríguez Adivina en què mano jo traigo el amor i te ganas el premio mayor Adivina, adivina Do... Silvio Rodríguez Domínguez, cantant música cubana nascut a San Antonio de los Baños el 29 de novembre de 1946, un dels líders del moviment de la nova troba cubana, conegut per les seves lletres altament eloquents i simbòliques. Moltes de les seves cançons han esdevingut clàssics de la música llatinoamericana, com Ojalá, Playa Girón... Unicornio o La Maza. L'ambigüitat d'algunes de les seves cançons de crítica social va aixecar les sospites del govern cubà i dels grups exiliats cubans als Estats Units en diverses ocasions en torn seu. Es va integrar tota una mena d'internacional de la Cançó Latinoamericana de Texts en el qual hi participen compositors i cantants de tot el continent, com Chico Buarque de Brasil, Daniel Biglietti de l'Uruguai, Fito Paez de l'Argentina o Genet Macari de Mèxic. No que me alejo y para que no olvides que te tuve te dejaré un mensaje en espejo i la postata dibucada en una nube i la postata dibucada en una nube personatge que va passar per la nova troba cubana finals dels anys 60 amb el festival de la cançó protesta i també amb el grup d'experimentació sonora que va venir anys després. Navegant amb el Playa Giron l'any 1969 amb les seves declaracions que va fer aleshores amb un programa de televisió referides a la música del grup eh, anglès The Beatles, eh, amb un treball musical que va ser bastant obstacalitzat amb aquelles estones i que li van portar a terme les seves primeres les gires internacionals i els primers àlbums editats l'any 1975, el seu primer àlbum oficial, aquell dies i Flores. Després ha continuat amb la música i sempre portant-nos en bona música fins a arribar al 2020, amb l'edició del disc que ens aportava un para espera 19è àlbum del cantautor covà Silvio Rodríguez. Ayer y hoy se fue mi tren lleno de gente más puntual y otra vez a l'espera és el 19è àlbum com hem dit de, de Silvio Rodríguez publicat el 12 de juny de l'any 2020 un àlbum compost de cançons de la dècada de 2010 llançat de manera digital via el canal oficial de Youtube del cantautor durant la pandèmia mundial del coronavirus Baja una estrella hasta el mar Luz que se quiere dormir en la fresca oscuridad quien pudiera conocer todo lo que ve la luz los universos de ayer los mañanas del azul noches sin fin sin fin sin soñar soñar la estrella com molts altres artistes cubans, també ha estat involucrat amb la política, un personatge que, a més a més, recordem que va gravar aquell àlbum Mano a Mano, el 1993, a l'estat espanyol, en Luis Eduardo Alte. El 1993 va assumir el seu primer càrrec polític com a diputat de l'Assemblea Nacional del Poder Popular de Cuba, càrrec que ocuparia durant 15 anys. Després va editar el disc Maniposas amb Rei Guerra, amb la col·laboració de la companya de Sílvia, la flautista i clarinetista Niurka González. Aquest àlbum no va assolir l'impacte dels anteriors i el seu nom va ser escollit per ser el símbol de les ànimes guerreres segons la mitologia dels Nahúes, etnia precolombina que habitava la zona de la vall de Mèxic. Ja aviat, el canvi de mil·lenni va ser escollit a Cuba al costat d'Ernesto Lecuona, com el millor compositor cubà del segle XX. A més a més, al costat de Joan Manuel Serrat va rebre el premi al millor cantautor hispano-americà de la segona meitat de segle. Així hem volgut en repassar amb aquesta càpsula avui la música de Silvio Rodríguez centrant-nos, però, amb aquest disc del 2020 que avui us hem portat, que us hem recordat. El disc anomenat Para la Espera. Viene la cosa como mano no brea Su inquietante nariz parece un caracol y su talante gris pone pones rabo al sol viene, viene la cosa y la canción de amor solloza viene la cosa aunque no te lo creas viene la cosa como bien que la luz tiene para acabar por eso el avestruz no tiene ya lugar porque la cosa viene y la mentira no es quien la detiene